اللهم اغفر عيوبنا واصلح ساءنا واصبر بنا واستر عيوبنا واغفر لنا محمد دعنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المتمنين سبحانك لا اعلم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما دمت تعوذ بك من شر ما صنعت وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيد إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد نقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببعثه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله صلق الله العظيم يقول المستطى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرض عليكم الحج فحجوا فقالوا أَوَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتْ ثم قال ألا لو قلت نعم لما استطعتم صلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجبت u arëbës për të atërën, së më ka rështurë lajë për Allah rësëmë, inderuar i gjëmonë. Të gjithë në gjaminë tonë e dhinë se një vjetë, e zë disa mëjnë e më mëmiremi më, më shpjegimet, e shkurtuar të variantit më të shkurtuar të historijës islamë. Prej para lindjës Mohamed Mustafat për Allah rësëllëm, e dhe i abën e kaluar e s'pjevum për lutën, e hajveri, e dhe s'pjevum disa atëndet, i abën që i e letrave të dërguarat e Muhammed Mustafa s.a.w. mrethrime Sirja e tini. Së jam sot, insha Allahu të ala, për shka këse neve ka një herë për derseve, për koridorit, për embargërit të legjeratëve në të të nërëndor të njëse, e prap ative i këthemi, prap do t'i këthemi letrave të, edhe në vazhdim shka ka betë, por do t'i këthemi sot aktualitetit, do t'i këthemi që eshtjes aktuale, I të man, e vërtet pra, e tamam e pran, do të folim aq sa nafton, e sot ndijav ndoshta e sot ndijav, nëse jemi gjallë inshallah teala, lidhe me kushtin e përpara të lenoi tamam gjësisht do të sqejoj, sqejimë, do të sqejmë ora të kaluarën tonë, ndoshta në, ton, në lidhje me shartin, kushtin e për të baraftë islamit për haxin. Para se më spi, para se të tramfilloj, më njërsë të bashku, un do të baj një lutje të shkurtë E ju si gjithë herë duhet të të tonë e amin nga ju E vëllutja ju në do tjetë ative njërë dhe që kanë qenë haqë, dheri tashë Që kanë qenë haqë, Allahu që lezele ua paspranua ta A do që nuk kanë qenë, inësha Allah nuk ju kalën viti sivem për e krija ta Pra prej qëta jutje, po fillojmë nga me shpjellimë të tonë Në lidhje me këte, ibadet të ma islamë Kërë sejmë në ibadet, musliman të ndërruar, kërë sejmë në ibadet, nën pjallën ibadet, hinë të gjitha lojët, frej emnit Allah u gjëllë e gjëllë aluhu, kërë të dhujshë Allah, jetu bo ibadet, edhe gjumi të ato që janë musliman ashtë ibadet. Pra, 24 orë, me ka 16 minuta, me ka 16 sekunda minuta për muslimonit, dhe atë, vetëm për muslimonin janë gjithë sejt ibadet gejt jetë e ati është ibadet formulimi i shpjegimeve të islamit të regon qatë se jetëa e muslimonit është krejt ibadet në kemi argumentët për këto po nuk isë njëllin kejtë për shkakse të pasaj dalim për kësaj temës stodin po tisa pa i takim në fillim dherit vinë mërzila për shanë në gjamin namazi Allahu zhëllin zhëllin u egoni parë sëpër të herë në ditë Kazhor, prej namazit deri namaz, gjeno sa kando, sinja, kjo ka ibadet. Ka zikre, ka thonja ju al ladhina bi-zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila, sura al ahzab, Kurani i kerim, ka thon pranna Allahu al-shub, kjo ashtej ibadet. Ka thon Kurani i kerim be mena shahide minkum al-shahra, qal yasubhu, kostat riy muji namazhan te azhidoi 30, emira be 10300, yeta muslimanet ka ibadet men men sa ramazan ثم اتبعه بست من شوال كانت تهوكه صوم تاع ماشي ذل من رمضان يعني باش كان جات 6 ايام مراه من شوال صافي كونديروها تاع عيد 13 30 30 تاع عيد 365 ايام بايرام مطلق كاين دي با كاين بنيم ريباد كاين اي تاعي با تاعي 10 اي باستاي شقار 10 اي دي 2900 جنا قال الله جل جلاله الفرض اي شكون نبيره نطوراه Në derën e zavarporit, ti ja patë një herë, më thua, ai varpori drejt dyqanit me bletë, ku kostet. Dën fun dyqan me bletë poma. Pumash. Ai poma që ka shitë ju jugatos poma drejt fabrikës me bletë. Ai fabrika drejta ekologjia gaton me bletë, kano për me marrur poma. Ai fabrika shtai me marrur poma, ai jetri me mellë në me punë shko apo ke këto se vaja të ajo paktova 12 tonë që këto se vaja. Sasi jot, ke 12 tonë që këto se çaf. Prokejnë dhjeda i batet, këthorë E stada këtu të rrubë tullë belenë U e të zi, i du pila mërë E këtë hadith kur të ta komentoj tash, që ka me bëhë qisa është gjëmoti këtu Andoshta bëlla ka qenë që ke hadith që do të komentoj për shumë shkurë Bëllë ka qenë për të zezurë Shumë bëllë Bëllë ka qenë për këthorë Stada ka të mbrun nga belaja të ashtërjetër Kështu ka thonë i dhashuri Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam, sadaqa të mbron nga belajat të ashtëtër jetër. Të mbron nga belajat në të dhëje gjemot i gjami e srahaq hëgjës. Po nahi ka par jo, të kryje që gjëmë, ishti të mbron bi belajat. Kështu ka thonë, vëbëz të aje të mbron bi belajat, vëbëz të aje të mbron bi belajat, vëbëz të aje zelul belaju jenë nëzil. Kështu ka Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam. La e dalul belau jendit Belajat prej qiri prej nantë të zbrecin bë teje për dërbrecë Sa dhoma a dalem duha u duha u jertëpihë Sa dhe luti të duha u nëgrenit fa nantë mërbjitë Eta nukaj e te aledzadina dhejne e velatë Belajat i dojë duha aftonë nëzki me shku mërbjitë Duha e jo nëzhi të belajat nëzki me shku të poshtë Këtë të të ditë le kjameti Duha e atëm gronë brej belajatë Sëta dhaka atëm gronë brej belajatë O që kjo është të njetër në kështërë. O dëllarët, ulema me shekuji, me, me shekuji, e gjelë si dvenë mos vënë, me shekuji. Atë nuk a frotë. Se në Kuran i Kerim pohjine, i paga a jindë të kejnë të ta. Inna aja në Allahi, i raja, laju akharu, laukum të ta ta'lemun. E gjelë i Allahu si dvenë nuk vënë, katënë Allahu. Katënë Kuran i Kerim në ajin në qëtërë qirone sauta ولا يستخدمون كنظرا اصلا الارغونا سناقروي حديثي بنمار درسو سلام صدقتا قد يتبو ورنباش برمنه قابو اذاهات ابلواده اذا ان انقطع عمل الا في سلام كردته ربي جالي ادم ورده مسلماني يندpren lidhjet me toska kadetra In the Bradley the Kate, qe u tek. Që u degoju an leysa l'insani li illa ma ta. Në sura an-Najm, pjesa 7, ka thon Allahu subhanehu ve te l'Quran. Thon wa an, an leysa l'insani li illa ma ta. Merja ti me vete për vete, a teje ka punu dorajote duke ngjall, atë merbe vet. Jo thëroble rad. Kim bira me mortado. E shkojta Sahih i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Gjim të tuk të të shpia Pra familia, fisjeve, malëjot Qëtë kanë që me kërinë tanë E ke pasi librizën li për mi veti Saubraqajnën e ke pasë për mi veti E ke pasë letër njoftimin për mi veti E dhe për mi veti e ke pasi Konda nëmërin e bongën Ke pasë Në gusë daro plinit dhe vizat në bongë Se ti se këngo qënë ke thonë I tërën në ato përën në bongë Ka mëta 4%, 13%, 12% Te tatit e motit e kukus E të motit prave U bongë E dhëmë kësa e vladime të më pasunitore Jetë si atime ka me punë të tua Pravoen lejtë të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n 3 kanole i ka, 3 vrimat të mirat të fukra moderne, ka i shkojnë të mirat maddekirë. Ti vdet halafin se vafe. 3 sendë, sada, Rasullullahi sada vë sada. Sada katun njëjëria, ka punu hajrat, pun të mirë ka punu, ka maru ruk. ruk. rukë, ka janu rukë, ka maru rukë. I ka, i ka shtu rrugën, e ka ba rrugën të gjanë, me ka lu njerëgjit, a i datrat e ka ba tiratin, i cilë ashtë bizarë, mene gjhenëmi të i bu, e ka ba me asfalët, se ashtë me praga, edhe me parmakë, lohatët mbi gjhenënë, lohatët mbi gjhenënën, me praga, me bëshëllëke, e njeri ka përten, ka thonë, ka nga mëre, ka lën njeri u, biten, i ngarkuar me gjënaat e vetë, Inga, njeni i ka gjunoaf kodrë, ka thonë qëndri i ka ma kodrë se kodrë e njërë i shkonë vetin pahisht qëndri kathonë për e nga marionën e shatë se të seramë Njërë i shkonë të mga, njërë i zdi me atë qëndri kathonë në kodë, njërë i si brejshë Këto tha, s'ullaj, qëndë zërdoj shakëta, përta i do tha, fin, t'a binë t'a foshtë Këto tha, i dërguar i më hatë në më të tafë, salallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Ato, ato që e gjanove të rrugën, ato që marove të qeshëmën, ato që marove të gjaminë Ato që investove të përminarën, ato që investove të përërdanë i motër Me një vend dikon, ka thëmë këta dvinti e të rikur në minë Të rikur, këta dvinti e të rikur në minë Rrugës, qeshëmës, gjadës, spitalit, pjetimit, edhe të gjaminës, të minaras, të zdanit, mikrofonit gjaminës, e ke përminës, të rikur në minë të Ka thonë këtët vijin tije, prej se t'hinsht tije në vërë e terit për një suri për së dit me të tradupi vëllëj Eta shti Ti kanë shëtë gjallë përra Ti s'paskedek, ti kanë shëtë gjallë Për a te a i fa Këture për ju priti juve për me në në në mizur Shka për ju thamë gjemati dashur Ti kanë shëtë gjallë tije për në zgatë ka jeta Sadaka për në zgatë tja ti i detë për marishe se va Sadaka të zgatë jetër ka thon Jona, jetë është 75, jo, a të jetë sprekë kjo punë, ti si ta keshë në 65, në 65 ndalësh, se ka thonë, lejën të mutë, në përësën, hatë të stovë fa, rizkoha, au jetë stovë fi, rizkoha, së mundësh me vdekë, pa i tos kej qëka kemi homërës. Dush mu të të mirë, për i kësa gjale, se si të të shqe muslimani mirë, të pasaj, si të të shqe e pesim darë, se kjo kuptimi në allën qëtër, anastelët e ka Si ti hajsh ti atër shkajnë të shkru, a mërë jeton ma? A mërë i kithos tu, a shkajnë për tije? A rëja lati këtu ma? A rëju në halapë tije të krijet ma? Pra këtës të kja është tu, a qetra është të angat, sadaka jetën të i vdes, e të vind mirat e tu atije, preja saj që e kelonë të ima shpine, pra jetë a jote është gjallë, jetë a jote është në dërpreja të hishtë, këtu i gjallë, në mërë i gjallë Në dhe në eho ilmu një ndepa uvekë Allah e vahë më alhamet këllitën pëndio Ho gjëntoës të respektuar më që në që në uvëzote Allah pleshtë përdojët këthonë këllitën pëndio Allahu akbar Qëfar respekti Qëfar dhjiturirë Qëfar ikhlasi Qëfar sinceriteti Qëfar punë për nime që të ka bojë njëri Që i plahu edhe aji që se ka pa moshti Taqshma adhe shka se ka pa moshti Do pushtiret përdojt po po halidepenijen, nërë halidepenijen, kërë i ki pas në 7 vetët halilatë i bëçalla, kërë akone halidepenijen gjallë. Po, njerëzit përdojt ka thane halidependija, Allah i më rëhamet e bërë. Sa burri miraj pjatë halas, po harroj njerëzit. Pra halidependiju të vëllë i jonë, edhe përdojtë të të të të të të të gjamirë, hoqës ton janë të i shku në dhëtë mirë aqe, gjallash, hajë s'ka pikë. برا يا كزغات علمي تيعم لا تيرما يا كزغات يترا علم ينتفع فيه قطن تيتوري تيل انت مرافه يشوفين حالك خير على تيتوري فصا اول ولد صالح يدعو له من ديال مي قالون ني جالت مير مرافه ايت الله اللهم ارحم ابي ايت ربنا اختار لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب even nepal jamina moden me rregull ven nepal jumon me rregull ven jamina masabaj çkon jamina madrejës e nipon tipon ve çe e banti maskëdhës pak pavon se lazu robana qer li wali validiya wali mu'minina java yqomul hisab tozof al mamul falja o prindeve të mit tudile falja edhe falja o ke musliman me gjona çe galba qetadun ma pak pavon se la pra Kjo, babajot që ka shku të vorët, në në ajotë që ka shku të vorët, s'jana të të të dhe, ku n'jam të gjavë. Se i kan kanonën të e uvinë të mira. Kjo ishte e himja e pëdër të qtotës. Kjo ishte e himja e pëdër të qtotës. Tash pëkallëm të e më të tër. Islam. Fe e qoditshme. Islam dini qoditshëm. Po Një anshmit, kur këtë dinë s'kan me kuptu? Një anshmit, edhe tash po i unë ndesën e sotit, kam dëshirë që unë i kam si hoqë, si kejtë hëtë alora, disa shifrat të ndesit mrenda të funduna në një pjallim i pjallive e rrata saj, pas taj si lët ndesë. Skeve kër unë nesë në marove, kër unë sajo, shapojdojnë kompjuter të asë mohë, kër unë sajo pjallë ndesë si skeve, pas taj tër ti është muzik, mohë. Mën ku me di gjinë asë të dishtë në një shkonë të hojnë se pash tashka mështë dullëm Gjonat mdojat quditshme, një mona vesht, një mona vesht Edha i qepri pastaj, masë miri ku më shprekha, shka ka ndoj hoxat qudita Ka ndonë a pak ka qivijat mdojat, ashtu a e kuptoj dirzi Se qivijat mdoje, kështu e kuptojit Islavi ashtë din, që këta e nuk e kuptoj njerëzit e një anshëm Vetëm universalet e kuptojnë islamit Përshka këta i din është, aja është din univerzaj, që ka të zëmë? Me shku me ngu një hoshtë përsi të gjamiës. Dush me ditë fa taj urtfoli, a i landën e verdimit mirë ti, e vazhditë, e me anga është ma mirë. Me ditë landën e tefsirit, kometit, kuranikerimit, e kupton e hoshtën ma lefë. Me ditë hadizit, e kupton e hoshtën ma lefë. Lej këto. Ti me ditë geografie në mirë, të ashtë të në këtë dërësit Se po tha hoxha për shembl Jam kënë për një bun fetare në Dushan Ibi Qështë të tha hoxha? Jam kënë për një bun fetare në Dushan Ibi Eta është t'i engën si kënë lafi në Dushan Ibi Delfi Gjavirë Kejtë dojmora nga shënë vërta Shka këpë qajtë dushonit? Fënë kërë hoxha për një Dushanit Shka qërë kërë ka për të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E xhamati yoj, edhe xhamati sotim në përgjithësi, i cili xhamati on xhamiure, botëm xhamati yone kanë për qëllim 1 miliardë xhim. Gjithmonë e kanë për qëllim 1 miliardë xhim. Xhamati yoj, qi nuk lovin kokën me kuftu për me marrë vetë, këtë the kupton islamit, këtë kupton islamit, sot për e shtrume angrym vitë mba në një dua. Majs pranim aventul Allah ni dhar zot e shpërzë bërëç. Na kaq nos hoja xhami thon i kthej, a do për të dhënë Allah ashtu ta bëre xhit. A hoja këtë xhamin a kaq nos? جماعتي داره وان بافي الله يك درسن اودي كا جغرافيا نودرون نيمين اepart de pietes de dit de der sor. بدار جنكيا. الله تبارك القراني الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اول بيت وضع للناس للذي بكه مباركا وهدى للعالمين. Tha, unë kam mu shtëpien e farë Mbitok për të farë njërdit Për të farë par Allah Qapën e kam do Shtëpien e farë Më të prit në se unë do të pjekoj Ajo a pulu barë, kore ibraimit A kore adimit, a para adimit A se sem dhe të sem dhe krash A shtëpien e farë e vuna unë tokë Me urdin të të Për mu falë ati shtëpien Shtëpien, shtëpien, ati kua është gjavir E para shtëpi për mu falë Për Allah, për Allah, për Allah E vuna atër, se lijë Gjëvot i dashër Se lijë Edhe unë urdova që ajo të ketë degët Edhe nëndegët e vetët Unë urdova që ajo të ketë degët Edhe nëndegët e vetët Urdova në librat e shajta si të vratis Dhe burë dhe njëllit Por urdova në Kuranë kërkondimisht Unësash Shtëpja e pa, selia, për i badet A shgunë gjabja, degët e asajt Në Kuranë i kërin Wa annel me të gjidhe lillahi فَلَا تَدْعُرُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَى Gjamit janë shpijat e mija, të nga me mbarazu me kërkanë. Një, ka thëmë, اِنَّمَا يَعْضُرُوا مَتَا تِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِ اللَّهِ مَلْ يَوْمِ الْأَكِرِ Gjamit i ndërtojnë ato që i tutën Allahu qëllën e gjelalu. A gjamit dhe me përnë qërë ati ndërtojnë ato që i dojnë Allahu në dhe i frigojnë ati Pra këta e ndeget. E ndeget? Janë ndeget ato me zgjidat, e mahalve, ato me zgjidat e vëgjil, ato të katurëve të malsijes që kanë luj në rodin e manë, si ajo në qender, janë ndeget e ktive. Kejt kjo së bashko shka nëshë? Kejt kjo së bashko, kjo së bashko he, në njëm që ari ka eurin, bujurë të laf, shtëpisa laf të në nërës, Këngëza bashko e ka imrin stefit Allahu dhe zelalu taqor Allahu t'asken çndërkan me ata mos barazoni kërken stefit <tipiqe> Allahu dhe zelalu këngëza bashko e ka imrin stefit Allahu dhe zelalu taqor Allahu t'asken çndërkan me ata mos barazoni kërken unë kam sot fjalën jo për xhamit për haxhin pra prej duke filluaj prej selist më nehara do fillojmë gjeografikisht për me alba bajat edhe ata me alba bajat me formën e mësimit për t'i këti njerëzit në rrugë me bajat lëk duke alba bajat mos pëjumushet me një ative njerëzme që në vend se të bëjnë atë e qipti për çka ke zonë i ke fanë me eba a i kapët për rolin e qetrit a i kapët për një qetër rolin për shembo e ban t'i njanin deputet parlamentin me vota e ban e ban të njenin ambasador e ban të njenin kretar e ban njenin drejtar, fabrike e ban njenin sekretari madh i shtetit e ban njenin minister a e në vend se të ishe pun të ministris ati e kapët për rolin e hoqës a i bërët hoqë edhe del në kohën e haqët edhe japë një mësim populatës vëtë thot që këtë haqën që ditë në më këtë njërës pëse shkojnë që ka gjë largë me banë Përshkosh, përshkoshin çka ka xellarg ato. 100 mijë haxhi kanim i marq vojn 100 mijë mark, 100 mijë haxhi kanim marq vojn 100 mijë mark. Ka 10 vojn 1 milion, ka 100 vojn 10 milion. Kanim i marq vojn 100 milion mark. Pse këto para mos më shfryzu për shembull, haxhia, shkon sepër në hax. Edhe e leng këtu. Ço diplomati qetër, ai membruri qetër, edhe ai fot muslimanëve, si vetë mos shkoni sa krizë. Kemi çera kriza. Ço qetri thot, "Jo, ne janë rregull." po nisen qitra dhe man regula, sëllë asha i qitrisen man regull, e presmi nga me nga tregu kusha man regull, qërëta i thot muslimanve se, ne shqiptarët, ne shqiptarët që kemi këtë ke gjutë tonën, e kemi vendin ton, e kemi poklin ton, i kemi hoxallartë ton, në dhutë se nga mësme pas haqin ton, një vend në dikun, ko e bojmë nga haqin shqipë nga ton, e bojmë haqin ton, lagur të dashur, kjo, kjo, kjo, kjo pjali, Endërto u arks në këtë mënyrë që as mundet me dal prej gojës shqiptarit asnjëherë. Shqiptari fundet me dal prej gojës shqiptarit. Prej shqiptarit më triman absolut që fjalëz guzon me dal nda shqiptarit, duhet me pa vend t'haxhinton ku e bën. Këta e vini kush jam un pra me me thellësi, me dëshsi, me krenari e paish kjegimin xhamatit se pikaburojn këta fjalë. Këta fjalë burojn prej njerëzve që shigjetat e atyre kanë dëpërtu në mendën e të thmuarve të popëlit tonë se duz me pasë të haqjin tanë, venin tanë të ku shkojnë haqjë e qëlimi final i këthaj, a bandë ti me thonë shkurtonaj, o, shkurtonaj, për shkurti ta këmtojnë me njërë qëlimi i këthaj për shkurti ashë se 13 vende, vetëm në Gjermani, krishtërët shkojnë haqjë një 9 vende në Belgjikë krishtërët shkojnë haqjë një 16 vende në Italijë sh E atë sicilli i kanë për sheh, evropianë e kanë Hagin e vet, Gjermania Hagin Gjermania ban. Po bruaj Belgjik, Belga e ban Hagin Belgjik, tash i norvegjezët do ta bojnë Norvegji, suedezët do ta bojnë Hagin e vet. Leç na po duhet me skuqta ajarapehje me Hagin, edhe na duhet me pa Hagin ton, që ka kuptimin, edhe na duhet me çën krister, po çikuj më amarugoja me ta thonë që tani këto. Kushaj ska domë kushaj ska domë marr për sipër medalë me thonë. Nëna na sjell tarat duhet me gjen krister që ta bëjmë hajin te Fiçi. Po hajin grupin thna, shkojmë me merrni guri aty, e merrni gurin si çerr, çka po do me merrni gurin kala, si çerr çka po do me merrni gurin përnisat kullën ton edhe kalll, si çerr çka po do me merrni gurin në qendër të tollës, si çerr çka po do me merr edhe për me bazën edhe, edhe na pra, duhet edhe neu bon çasi, e merrni gurin grupin me, guri me shkumësel për rrafat që më bon hajin nga nin ton e na rast na dal malir neve. Oh, allahujem i dashër, të kanë marë qërët, të kanë marë qërët, të skema, të skema botërë tanën, ti ma krije në kitë prejme, ti hesë pa krije, ti je mes prarje se punës edhe dalje se shpirtit asaj, ti jetu kësina për u barë tash pra, jetë e bo borënë tanë me gjakë pa lidhje. Oh, allahujem, mos kështu, të thahu, sa Allahu gjëllë në gjelalu u neve, në ka thonë shtëpijen e parë, përhaqë për, për i badet e munë në qabe, edhe në atë shtëpi e bana unë e farëz hajin kushtë dojmë e ba kjo është pra për di shka krytë qëtër e kalzojmë pra na pyte mi na fol mi na ndëgjën gjëmatë i jonë për shka, për shka është a i sendi qëtër islami ashtë dinu l'wahda islami ashtë dinu i bashkimit ashtë dinu i njësimit të thafave islami ashtë dinu i qëditshëm a i pësë pjegumë na selbësisht për qeshtën e hajit duke villu 90% të problemit, problemit e kebi morve është. Vendi ku ashtë qabja e vume, vendi, ati ku ashtë qabja e vume. Pashtë ti ku se di geografiën, ku se di paralelet, ku se di meridionet, ku se di kontinentet, ku se di më shtetet mirë, ku se di më detnat mirë, ku se di në qanet mirë, ku se di më gjinët e ujnët e mirë, ku se di më pozitin geografike të vendit ku ashtë qabja, me qenë se të dha shëriti, edhe për në të likëa me motë, unë pata me tregu diska. Se ati ku ashtë qabja e vume për me të bërë të fjesht me kuptu në katundin tëmë kërë të nështë të gjami shka banë hesabë ku me nukë e par janë lëgari ku me nukë tëllë lëgari e banë lëgari e parë ku me vuhë e banë ti ku ju venë kejve mangatë ketë lëgari e banë ata asata kam të jeshtu për me kuptu pra ati ku ashtë qabja kejtë rruzullit toksor me 6 miljar njërë ati ju venë mangatë kejve Allahu Gjelle Zëladuhu Këtua, kërbet edhe gjuhet e interesat e njërën e budal dhe i, i ka pa me këta, apo a i pëllet me drejt edhe e ka bërë kështu. Me metre, me centimetra, rrugën i toksor, ati ku Allah e vun i qabën, rrugën i toksor, me centimetra, kejt njërës dhe juve në maafër, edhe juve në barabar për apërsishtë. Po këa qabja në i kjavik e vunën. Kus delë kjo strajës që është i kumë e dipë? Kusha kjo kjo strajcaviki? E kja vikë, është këtë këtë një qytetë një landa gjenë në veri, ku ka akull e lërushat varda, a, a gjë, me e paznua lau që legele luqabër, a gjë, kejt njerëzit prapër i kejt andësh, u dash ke mellëtu të gjithë se bashku mas larkë ti, e me pasua, e paznua lajnë zë landën e rejë pas taj... Unë për të fëmë, s'ka pas me pas ha gjithë në kërqarë, për të tregoj drejt, s'ka pas, a di pëse, kur gjo? 27 orë me aratë të land Ka njëmisë kilometra në orë qëtëri drejtim, edhe delë këti e bileta nja dhëvatëmi dolar kejtë me shoqëm, ti së shko ishen haqëm, rrura zëtë, ti masë pari ke pasë me thonë, kështu ke pasë me thonë? Sao gjofën ti, haqë një zëllëndën e reja po, asë patë allaj dikën ku i vend, mangat dikën kejve, asë patë ma te knelli vena, eh! Sai vjen në matematikë Allahu te llon për këtë hap për plaçat, jo për hapën këtë, edhe për nyjet të po, ati, po çati është vendi ku e lutuaj Allahu xhalle xaleluaj Meshi, më i bukur për të gjithë udhëtarët e botës më umblel me një vend. Numër 1, më umblel me një vend. Ndëjoth as pra, rri ju mish ndëjoj me mua. Rri dhe mish s'ka fole regjistroje këtë. Më umlor me një vend. Më umlor me një vend, më umlor me një tas, më, më umblej me një gjir dëvën me një nxirr ke të bardh me një nxirr të ke haji çervë san këto haji çervë doli në Jerusalëm doajën Mister Land doajën Belgjik doajën Bruxelles doajë haji ke me një vëmë e pastaj ke me një tash të veshur me një fart me një nxirr të bardh të gjith ke me një çmim e bler 33.46 mars ke me një menin nxirr e pastaj ke me një prag duum komon A keni pa xemati dashur ju të rit edhe ju të plesh. A keni pa prag të madh, go, prag 5 milion njerëz më nuk kanë më një herë ti? A keni pa kështu pragin si derë? Që një janë vetëm në derën e Jokës. A shejon i zen 5 milion njerëz me vū kanë më prag derës më një herë? E ka emrin Arafat. Pragu i Arafatit. Ne i them kur si xhamir në literaturën islame, pragu i Haxhit, në Arafat e kanë më 5 milion njerëz për një herë shtelit. Praga është. Po ti kur shkaj dashnë veç çskeçjen dëne afto e kur shkajsti hoqja ka thon te prag i kurtërrri e kur zdrripos pe autobusit aty ngjosh e ti vetas hoqja lart e tu ku a baj prag isht askje gumbla e kubis pas ka pragas kur jo çurson se si të mkuptosh zati tamam i kimi punë prag prag prag ena prag kur ta vash ti kamën me 5 milionë njerë se veshun një ngjirr me 5 milionë njerë të ardhun me një vend e pastaj një gjerrë një limit te gjithme me një vend të gjithë me një vesh edhe të gjithë me një qëlemë, të gjithë me një gjuë. Shqiptari, folë arabisht të t'il ka i, jenë një që pa e ditë. Në që që pa ditë. E lërë, këmësojë të, ku pëpikati i kështënë? A i Indoniziani, a i Malajë që i ka gjuë në gjë, folë arabisht t'a mësu kur në medrese. A i Turku t'a mësu kur në medrese? Arabisht. Kur s'ka mësu? A i Afganistani, kur s'ka mësu arabisht? A i dhe englezni që ja bërë për natë musliman, arabisht. A i amerikoni që ja bërë pra musliman, arabisht. Kejt një gjuhë. E shka sojnë ato? Ato sojnë kejt për një herë. 5 milion. Le bëjk Allahumme le bëjk. Me një gjuhë, kurë nësojnë se di. Muslimani pregatitun. Kush pregatitët e di? Le bëjk Allahumme le bëjk. Sojnë ato, një ramin e veshur i barë kejtë. O zërë, kim kësherë, unë kamarë.